Про сон до ранку вже не було мови. Конічку для бадьорості?» – підморгнув я Михнові. «А закусити в тебе знайдеться? Бо моє робітниче-селянське походження вимагає неодмінно закусювати після випивки. Банка аргентинської телятини? Давай аргентинську телятину, хай їх грець!» Ми трохи посиділи мовчки, випивши по черці. Михно ні про що не розпитував, мені не хотілося розповідати – але, власне, майор уже і так знав про затримання полковника власовся. Всі про це знали. А деталі не грали особливої ролі. Хвалитися, який я пильний, оперативний, рішучий, вмілий. Тільки не перед майором Михном, який за віком годиться мені в батьки, а досвідом своїх страждань перевищує цілі полки таких щасливчиків війни, як я. Бо хоч і тяжкі поранення, але живий, і груди в орденах, і довір'я мало не самого Верховного. Гаврило Панасович випив ще чарочку, примружено кивнув на гору, де спала чи не спала дівчина. Хлястики? Та які хлястики, Гаврило Панасовичу, обурився я. Найзаклятіші вороги, зрадники, у ласовці. І жінки хіба в ласовці? А з ким вони всю війну? Поки цей бородатий каратель вішав і розстрілював, де були вони? «Німецький пайок одержували? Офіцерські квартири отримували?» Михну не став сперечатися зі мною. Його думки текли спокійно, але вперто. Ні перепинити їх, ні спрямувати іншим руслом. Відчуття таке, ніби стоїш на березі великої ріки, і єдине, що можеш зробити, це кинутися в її води, або ж пливти за течією, або втонути. «Ловимо людей!» Неголосно говорив Гаврило Панасович. Знай, ловимо людей собі на щастя, а їм – на гори. Зветься виконання обов'язку. А що за тим обов'язком? Чи ми задумуємось? Чужого горя не помічаємо, а воно промелькує повз нас, як дим, а ми радуємося добре виконаному обов'язку. Дозвольте не погодитись, Гаврило Панасович, не стерпів я. Ми нікого не ловимо. Ми збираємо. Ти і сьогодні збирав? Сьогодні ворог. Ворогів треба ловити для справедливого відомщення. Ворог, кажеш, ну гаразд. А ти маєш хоч найменше уявлення про те, що буде з усіма тими, кого ми зібрали? Сотні тисяч, яких відправили з травня по серпень – це репатріанти. З таким тавром їм може доведеться жити і до смерті. Повернися додому, сам побачиш, як їм живеться. І це ж ті, хто добровільно повернувся на батьківщину, тобто репатріювався. Почалася війна, евакуація. Тоді наповзла, мовчорна чума, окупація. Тепер от репатріація. А тепер подумай про тих, кого ловимо-збираємо ми. Від репатріації ухилилися. Добровільно повертатися додому не захотіли. Хто вони? Ти щойно відповів. Найзаклятіші вороги. А раз так, то куди їх? Відомо куди. Заховати якомога далі, ізолювати якнайсуворіше, щоб своїми ворожими міазмами не отруювали чистого дихання монолітного радянського народу. Хто був у фашистському полоні, сяде до табору. За полон. Стаття 58.1Б. Дівчата, які хотіли одружитися з іноземцями, сядуть згідно з указом за іноземців Підозрювані сядуть за підозри, ті, кого ти витягнув з польських таборів, за спробу сховатися в польських таборах Ще інші сядуть просто за те, що пізно повернулися і примусили товариша Сталіна ждати По-вашому, виходить, що я цього власовського полковника повинен відпустити на всі чотири вітри, жаліючі? Ти за півроку впіймав одного такого полковника, а решта? Кого ти ловив і кого впіймав? Згадай, коли можеш. Півроку вже, як закінчилася війна, а ти далі воюєш. Не сам же? Ви так само воюєте, Гаврила Панасовичу. Я покутую гріх. Вже казав тобі про це. Караюсь у душі, проклинаю себе щодня, щогодини – а тим часом якась страшна сила затягує мене глибше і глибше в злочини і гріхи непрощені, і одна для мене втіха – це знання того, що нічого мені не поможе, що я помандрую слідом за всіма, кого запроторив у неволю.